kiwa tuko katika msimu miongoni mwa misimu za barakat na khairat msimu wa taqwa msimu ambao watu ambao ni wachamungu ama wanaotafuta nafasi za uchaji wanajitahidi ndani yake kwa kule kuwa matendo ndani ya nyakati kama hizi zina thamani kubwa chuko katika nyakati ambazo tauba ni yenye kukubalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujibia dua zetu katika nyakati kama hizi nyakati ambazo ndani yake kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu moja Tuko katika nyakati ambazo milango ya moto imefungwa kwa kuonyesha shari kupungua katika ulimwengu. Na milango ya pepo imefunguliwa kwa kukithiri kwa kheri katika ulimwengu. Mashetani pia wamefungwa ili iwe ni nafasi na uwanja wa kipekee kwa wale ambao ni wachamungu. Katika darsa yangu hii nitazungumzia baadhi ya zile ibada muhimu ambazo tunatakiwa tuzitekeleze katika nyakati kama hizi. Ibada ambazo ni muhimu zaidi Tuzitekeleze katika mwezi huu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ambalo latupasa sisi wa Uislamu kulitekeleza kwa bidii na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa masharti na ahkamu yake ni siyambo jambo la kwanza kabisa ambalo tutakio kutekeleza kwa uzuri kwa kukamilisha kila kinachohitajia katika masharti katika ahkamu na adab jambo la kwanza ambalo ni juu yetu kulitekeleza kwa usawa kabisa ni saumu. نهلي لمجيء ما هي له ذاته في حديث اليو بكي له ونا اليمام البخاري و مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه اسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنه بعشره امثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي wa ana ajizi bihi yad'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli alhadith hadithi ya abi huraira asema mtume sallallahu alayhi wasallam kila matendo anayyafanya mwanadamu kila tendo jema atakalo lifanya mwanadamu yudha'af kuzidishwa kila tendo jema analolifanya Hulipwa moja alhasanatu bi'ashri amthaliha Kulipo kila moja analolifanya kwa kumi. kila jamaa moja anapolifanya hulipwa kumi. akifanya tasbihi moja hulipwa tasbihi kumi. akiswali sala moja hulipwa kumi. kila matendo anayoyatenda katika matendo mema mwanadamu hulipwa kumi. kisha akataja ila 700 dhif. Wengine hulipo mpaka mia saba Wengine hulipo mpaka idadi ya 1700. Haoni watu wawili? Mmoja huyu amesali akatoka na kumi, sala kumi katika ile swala yake moja ile swala. Huyu mwingine ametoka na saba Mwingine atotoka na tano mwingine atotoka na sita kulingana na nguvu ya imani yao kulingana na nguvu ya takwa yao kulingana na nguvu ya ikhlasi yao katika yale matendo wanayoyatenda asema mtume qala allah mwenyezi Mungu mtukufu akasema illa saw so. isipokuwa saw so. malipo hayo ya 10 na ziada mpaka 700 na ziada hayo ni matendo mengine yote illa saw so. fa inna hu li Mwenyezi asema hiyo ni yangu mimi wa ana ajizi na mimi ndiye nitailipa. Sasa fikiria ewe Muislamu ikiwa matendo mengine yanalipo mpaka saba ila adhaasi kathira na yanakuwa ni malipo makubwa makubwa vipi itakuwa somu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameinasibisha ame kwake kwamba saumu ni yangu mimi na mimi ndiye nitakailipa. Mwenyezi Mungu akabainisha siri iliyo katika hilo akasema yada ushawatahu wa taamahu kwa, min ajli huyu mtu ameacha kinwi chake akaacha chakula chake akaacha shahwa yake kwa kwa nini min ajli kwa ajili yangu mimi Mwenyezi Mungu wa asema na ndiyo wanazuani wakatuambia kwa hakika ya s anayejua kwamba wewe umefunga kweli ni nani? Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ya ndiye siri ya kila mje katika saumu yake na nguvu ya kila mje katika sukuku kwa, kwa, kwa saumu yake. Hadithi hii imetuonyesha kuwa saumu ni mtu kujizuia kula na kunywa na pia shahwa yake na matamanio yake lakini ta'abudan kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi afanye hivyo Awache chakula chake Aache kinywaji chake Aache shahwa yake yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na imekuja wazi zaidi katika hadithi iliyopelewa na Ibn Huzaima kwa isnadi sahih asema yad'u at-ta'ama am yatacha kula min ajli munyizimu wa ta'ala yasema am chakula kwa ajili yangu mimi wa yad'u ash-sharaba min ajli na anawaacha kinywaji chake kwa ajili yangu mimi wa yad'u ladhatahu min ajli na akaacha ladha yake am yacha ladha yake kwa ajili yangu mimi wa yad'u zawjatahu min ajili akamwacha mke wake akaacha matamanio yake kwa mke wake kwa ajili yangu mimi yote hizi inakuonyesha kuwa So, hakika yake ni uwache wote hivi kwa ajili ya Mwenyezi wala si kwa ajili ya ada ama kuacha tu kwa sababu watu wameacha ni uache kwa ajili ya Mwenyezi uache kwa ajili ya kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu na somo hili tumetajiwa nyakati zake kuanzia alfajiri ambayo kwamba ni ya kweli ambayo ni kabla ya swala kidogo takriban ni kati ya swala hapo ndipo mtu anapaswa kuzuia kula na kunywa na matamanio yake mpaka inapoingia magharibi na katika hadithi hii ya lazimu kuzungumziwa baadhi ya mambo ambayo yanaingia katika kuafuturisha watu au yanakuwa ni sababu ya, ya mtu kutokuwa ameacha chakula chake na kinywaji chake na shahua yake Mwenyezi Mungu ameruhusu kula na kunywa mpaka kudhihiri kwa alfajiri katika aya aliposema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad min alfajr thumma atimus siyama ilal layl Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa Uleni mwe mpaka mpambanukiwe na ukamba ukamba mweusi na mweupe al khaitul abyad ukamba mweusi upambanuke kutokana na ule ukamba mweusi min al katika al baadhi katika riwayati ambazo kwamba isakuwa zime imepokelewa katika hadithi hii kwamba aliwahi kufunga kamba mbili nyeupe na nyeusi kwenye kidole chake ili apate kupambanua akapata kwamba kuna ingia mchana jua linachomoza halikuwa hakufunga bado kwa hivyo makusudio hapa ni kuingia alfajiri jua linapokuwa likukaribu kuchomoza ule wake unakuwa huko katika upande wa mashariki na usiku uko juu kwenye mawingu ikawa kuna kuna mwangaza uliotanda pembezoni ma, mawingu Huo ndio wakati wa al -Fajrussari. asema kwa wakati huo mtu atakiwa. Ajiepushe na kula na kunywa na kuingiza chochote kupitia puani ambacho kinaweza kumfunguza na Jambo lolote ambalo litakuwa ni katika mambo yake matamanio. Akasema Sheikh Abdullah bin Salih Al-Fauzan, "Wa yulhaqu bil na inatanghayo pamoja na kula, yani itafungamanishwa kwamba mtu huyu amefungua somo yake iwapo atakuwa ni mwenye kufanya mambo lolote ambalo kwamba linaingia katika maana hii." Anasema, "Anafuturu mtu kwa sindano zile za chakula." kama sindano ya glucose mtu atakapotumia wakati wa mchana wa ramadhani huyo atakuwa amefungua Atakuwa amefutu vile vile sindano za kumpa damu sindano za damu kama vile mtu akiwa anabli, anatoa damu kwa kuwa. kwa wingi Akaitajia kuongezwa painti ya damu basi huyu kwa baadhi ya wanazuoni anafungua kwa sababu gani e, Iwapo ataongezewa damu atakuwa anafungua kwa sababu gani kwa sababu damu ndio natija ndio matunda ya chakula chakula mtu anapokula mwisho wake hugeuka kuwa damu kwa hivyo huyu mtu anapokua amekula chakula ameongezewa ame damu anakuwa ni sawa na mtu aliyokula kwa hivyo anakuwa amefungua kwa kauli ya wengi katika wanazuoni lakini kuna baadhi ya wanazoni wengine wanasema kwamba haifuturishi iwapo atakuwa e, ni damu amiongezewa wa wala si chakula aliopewa lakini ghalib kauli sahihi katika swala hili ni kuwa ghalib ni ya mtu yeyote kuwa anahitajiya shindano ya glucose au anaitajia kuongezewa damu huyu ni mgonjwa mtu ikifikia daraja kwamba ahitajiika kuongezewa glucose au aitajia kuongezewa e, e, damu basi huyu ni mgonjwa atakiwa aweni ni mwenye kufturu Anaruksa e, ana ya kufasturu ama sindano ambazo ni za maradhi za ugonjwa kama e, malaria mtu anapodungwa sindano kama hizi hasimfuturishi wallahi taala hata لو atadungwa kwenye mshipa wa damu au kadungwa kwenye nyama hilo halimfuturishi kwa sababu haingii katika maana ya chakula wala kinywaji. Lakini bora zaidi ni mtu acheleweshe matibabu yake mpaka usiku ni bora zaidi asema Sheikh Abdullah Al-Fauzan fa in akharaha akhara saimu ila Iwapo mtu atachelewesha sindano za matibabu mpaka usiku ni bora zaidi kuliko kuzitumia mchana. Kwa kauli yake Mtume aliposema da'ama ribuka ila mala ya ribuka acha kinachokutia shaka katika kwa kile ambacho hakikuti shaka. Famanitaka shubahat fakad sabara alidiinihi Yule ambaye anajiepusha na mambo ya ya kutatanisha akachukua yaqini huyu basi ame ameiokoa ameamejiwekea heshima kwa dini yake na heshima yake. Kwa hivyo ili ni jambo la kwanza ambalo sisi Waislamu tunatakiwa chulitilie bidii sana. Jambo lingine ambalo pia vile vile tunatakiwa kumanganya nayo na chuchilie bidii sana zaidi katika mwezi wa Ramadhani ni kiyamul layl. Ni kisimamo cha usiku ambaye tarawih. Kisimamo cha tarawih ni jambo la pili katika mwezi wa ramadhani ambao tutakiwa tutilie bidii na tujikaze sana kwa jambo hili imekuja hadithi ya ابي هريره pia iliyopokelewa na bukhari na muslim kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alimsikia mtume akisema man qama ramadhana imanan wa manake kisimamo cha tarawih kwa imani akiwa na imani na ihtisab na matarajio atapata natija gani lahu atasamehewa madhambi yake yaliyotanguliwa yule ambaye atasimama kusali tarawehe katika mwezi wa ramadhani basi kwa imani na matarajio Atasamehewa makosa yake ili tangulia ndugu zanguni nafsi ya mu'min inaposikia sehemu ya msamaha ya kupatiwa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala huwa yapata shau kujapata uchangamfu na bidii kwa kule kuwa anapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu hadithi hii ni dalili ni ishara ya fadla ya kisimamo cha tarawehe na kuwa kisimamo cha tarawehe ni sababu ya kupata msamaha kutokana na madhambi na atakaye simama kusali tarawehe kama inavyompasa basi atasamehewa madhambi yake lakini kumbuka katika hadithi hii imetaja kuwa utapata msamaha kwa moja wapo ya masharti kwa utakapo masharti mawili sharti la kwanza imani kwa imani wa na matarawehi usimame tarawehe kwa imani nini maana ya imani ai annahu hala qiyamih mu'minan billahi ta'ala wa kwamba wakati pale kusimama muislamu kusale tarawehe Awe, anamuamini mwenyezi Mungu na kumwamini mtume wake Awe na imani na ahadi alopewa kwamba mwenye kusimama kisimamo cha tarawehe atafufiriwa madhambi yake atasamehewa madhambi yake ile yotangulia awe anaamini ile fadhili iliyowekwa katika sala hiyo ya tarawih na malipo ile katika sala hiyo hili ni jambo la kwanza atimize sharti hili la kwanza sharti ya pili wa ihtisaba na matarajio ya thawabu ay e muhtasiban ath thawaba inda Allah ta'ala anatarajia kwamba atapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala la biqasdin akhar hakwenda kusimama kwa malengo mengine kwamba watu wote wametoka kwenda msikitini wamekwenda kuswali basi yeye akawaunga watu tu la bali amekwenda kwa ajili ya kuwa apate thawabu hizo kwa hivyo ana ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu kwa kung'angana asiharibu ikhlasi yake kwa chochote Sitaki fulani anione wala fulani anisifu leo nisimama kisimamo chote au leo nilikuwa nadhi hamjali yoyote yeye lengo lake ni kwamba Mvipi leo mimi mtasimama kisimamo kwa imani na pia kwa matarajio ili nipate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Kwa hivyo hii ni azima, azima kubwa ambayo Muislamu atakiwa Awe ni mwenye kuwa na hisi na pupa kwa nyambo hili katika mwezi wa Ramadhani na awe anaswali pamoja na imamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho asipoteze asiseme nitaswali baadhi ya sala na imamu nitaacha nyinginezo ni bali atakiwa aswali na imamu mpaka mwisho asitoke katikati hii ni kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ban ba ma al, al hatta yansarifa kutiba lahu qiya wa Aidha nyingine ya ziada, Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam atakaisimama pamoja na imamu katika kisimamo cha tarawih, akasali tarawih pamoja na imamu mpaka akamaliza hatta yansarifha, mpaka imamu akamaliza Kutiba lahu qayamu laila, ataandikiwa kwamba ameswali usiku kucha. Dugu zangu tukiambiana kweli, tukiambizana kwamba tusimame, tusome suratul baqara yote kamili. Wacha jumuia moja tunayohifadhi katika tarawih. Watu takimbiana. Asa, uambiwe kwamba usimame usiku kucha mpaka alfajiri. Tusitolee hapa ila nadaku. Wangapi katika watu tunaweza? Ni ngumu hiyo. Asa, wewe kule kusimama na imamu mpaka mwisho wa tarawih kuandikiwa kuwa umeswali usiku mzima. Ndugazanguni mahia illa ayyam layalin maududa hizi si si si, si chochote isipokuwa ni siku chache tu sasa hivi leo kwa ramadhani hii ramadhani 4 tayari tutasema kama tutashia ramadhani 5 insha Allah taona kwa masiku ni ma sana ya qabla khawatiha. ana, ana ni mwenye kuchukua na kujichumia thawabu nyingi nyingi yule mwenye busara na mwenye mazingatio ambaye anazingatia nyakati na misimu ya he. Hatujui kwamba mwaka utazunguka mpaka tukafika mwakani tukawa ni miongoni mwatakaofunga au chakuo tumestiriwa chini ya udongo na tabaka za udongo. Kwa hivyo Tunajaribu kungangana katika hizi nyuki chache kufanya kila ambalo tunaweza ili tusiwe nyenye kupoteza hizi sala sala na thawabu nyingi nyingi ambazo ziko katika mwezi wa Ramadhani. Na mtu huenda akasema, "Mana mimi nataka kuifari tarawehe yangu mwisho wa usiku." Alimamu imam Abu Dawud alisema ila Ali asema, kila Ahmad Aliambiwa Imam Ahmad wa ana asfa na mimi namsikia akiulizwa Yuakhiru al-qiyam ye waonaje mtu atakapochelewesha iyamul-layl yani akachelewesha tarawehe akaiswali musho musho usiku kwa sababu amechoshwa au amechoka kwa kule kwa amefuturu ame, ame amekula sana alishoaliisha akaona kwamba mimi bora nicheleweshe tarawih mpaka saa 10 au saa sa 9 za usiku nyakati za asema imam ahmed la asifanye sunnatul muslimina ahabbu ilayya sunna ya waislam ni wa usiku wa idha raqibal al insana an yusalli ma kutiba lahu waqt asahr lakini mtu ana ruhusa anapotaka kuendelea kusali nyakati za usiku baada ya kuswali na imam akaswali tarawehe bado ana nafasi ya kusali katika nyakati za usiku fa innahu la yutru fi akhir salatihi maratan ukhra ikhiwa atusalli na imamu wa mishatania kwamba atusali atusali nyakati za sahri katika thuluthi ya mwisho basi asisalit asifali witrini pamoja na imamu aondoke baada ya kuswali tarawih na pamoja na imamu akamaliza bali yaktifi bewitrini asema kwamba iwapo atataka kuswali katika nyakati za thuluthi ya mwisho basi ni juu yake awe ni mwenye kutosheleza kutoshekana na ile witri utakayoswali na imamu ina maana Abdullah Al-Fauzan anapendezewa kwamba ile wapo utaswali na imamu swali mpaka na witri kisha ukienda kusali nyumbani katika thalathu ya mwisho usiswali witri nyingine bali ya bi witrihi ma'a imamihi atoshake na witri yake aliyosali pamoja na imamu katika sala, katika sala ya tarawih kwa nini? Kwa sababu ya hadithi ya Talq ibn Ali radiyallahu anhu kwamba alisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, "La witran fi al hakuna witr mbili katika katika usiku mmoja." Na pia vilevile akajibu katika swali la hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu anin sallallahu قال "Ij'alu salatikum bil-lail witran." Ifanyeni witri yenu ndio ya mwisho kabisa. Fanyeni kuwa witri ndio ya mwisho wakati wa usiku asema fa huwa mahmulun ala man salla fi akhir al-layl wa lam yutir fi awalihi hadithi hii itafahamika kwamba utaswali Witiri yako mwisho wa usiku ikiwa huko afikiwa kuswali mwanzo usiku na ukafanya widhri yako lakini iwapo ulifanya uliswali tarawih na ukaswali na witiri basi wewe usuali witri nyingine kwa kauli ya shekhi fala yalzam qatm salati akhir al-layl si lazima kuifunga swala ya usiku ambao ni tahajjud kwa witri nyingine na mambo kauli zilizo katika masala ya tarawih kuna kauli nyingi lakini kwa sababu tutaka tutaje mambo mambo yote ambayo kwamba kufanya katika mwezi wa Ramadhani au nyingi katika mambo ambayo kwamba kufanya katika mwezi wa Ramadhani tutapita kwa upesi upesi. jambo uh, lingine ambalo tunatakiwa kufanya na kukithilisha sana katika mwezi wa Ramadhani ni kuisoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani ni katika ibada ambazo katika mwezi wa Ramadhani zina ajira nyingi nyingi na ni mmoja wapo za nafasi za muislamu kuchukua ganima kubwa zaidi empokelewa kwa hadithi ya abi umama radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ummu sallallahu sema ikra'ul qur'an isomeni qur'ani fa innahu yati yawm al-qiyamah kwa sababuuisoma qur'ani qur'ani itakuja siku ya kiyama shafian li ashabi itakuja ikiwani utetezi itakuja kuwatetea wale ambao ni ashabi wenye kuisoma ahli alquran watu wa alquran fanyeni bidii kuinosoma kwani Qur'ani kwa itakuja ikuwatetea siku ya kiyama hadithi hii imepokelewa na imam muslim hadithi hii inatuonyesha fadla ya kuisoma Qur'ani na inatuonyesha thawabu nyingi ambazo zinapatikana na kwamba mtu atapata utetezi siku ya kiyama ambayo ni siku nzito sisi sote tuko hapa tunafunga tunaswali tunatekeleza matendo mbalimbali kwa sababu ya kuiogopa siku hiyo tunajiandaa na siku hiyo ya maswali ni siku zito sana mbele ya Mwenyezi Mungu Ta'ala ndugu zanguni kupata utetezi ukaambiwa kwamba utatetewa pale utakapofanya jambo hili au lile ni jambo la muhimu sana kwa Muislamu na hasusan katika mwezi Ramadhani katika hadithi ya Nawas bin Sama'an katika kubainisha zaidi ni vipi Qur'ani itakuja kuwatetea wale watu wake siku ya kiyama. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, "Yutaa bil Qur'ani yawm al-Qiyama." Italeta Qur'ani siku ya kiyama kwa ahli na wale ambao ni watu wa Qur'ani, alldhina kanu ya'maluna bihi. Wale walokuwa wakifanyia kazi Qur'ani katika nukta hiyo zingatia sana wale walioikuwa wakifanyia eh, kazi Qur'ani Siku ya Kiama Qur'ani itakuja italetwa Qur'ani na watu wake wale ambao walikuwa wakifanyia kazi Qur'ani si wale walioikuwa kisoma tu Mbali wale walioikuwa wakitekeleza amri yake wakiacha makatazo yake wakifuata kila lililo katika Qur'an taqaddumu taqaddumu suratul baqarah wa ali imran اذا يكون قران انتغوليوا yake na suratul baqara na ali imran mbele asema wa daraba lahum sallallahu alayhi mfano wa hizi sura ya kiyama akapiga mifano mitatu. Anasema mfano wa kwanza si tuhuma maana si sijasahau mifano mtume alioipigia mifano mitatu. Mfano wa kwanza anasema ka'annahuma mbili hizi ni kama mawingu mawili mazito. Au dhulmatan ama viwili, saudawani vizito. Vizabiwili huko na huk. بينهما شَرَقٌ بينياتي كتقات فنبوغازا مكالي او كانهما حزقان من غير صواب او هي فنانواتو سوره هذين بي سبوجه سواء نا ndege مكني ماو يلي ndege ولو طंगा صافو و ممسكانا كمبا عن صاحبهما zeto hujja ya kumtetea yule mwenye kusoma Quran. e Qur'ani ikapokelewa ni vipi sitatetea ni vipi Qur'ani itamtetea mwenye kusoma katika hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema siyam na Qur'ani itamtetea mja siku ya kiyama itasema Qur'ani itasema siyam yaqulu siyam e ya rabb siyam itasema e e mola Mana'tuhu at-ta'ama wal-sharaba fashaf'ni fihi. Nilimzuia kula na kunya huyu mja wako na matamanio yake basi nipe utetezi juu yake fashaf'ni fihi. Niwezeshe nimtetee. Nikubalie utetezi wangu juu yake. Wayaqulu al na Qur'ani utasema ambao ndio maungu yetu. Mana'tuhu an-nawm bil Nilimzuia kulala huyu nyakati za usiku. Fashaf'ni fihi basi nipe utetezi juu yake. Na hapa katika nukta hii aliposema manaatuhu nauma billay nimemzuia kulala nyakati za usiku hii yaonyesha kwamba wakati bora wa kusoma Qurani ni nyakati za usiku nyakati za kusoma korani nyakati bora kabisa ni nyakati za usiku asema fashapeni fi mtume swalla amesema Qurani itasema basi ewe Mwenyezi Mungu wewe wangu nipe utetezi kwa mtu huyu niweze kumtetea. Qala fa yushaffa. Mtume صلى الله عليه basi Qurani na saumu utetezi ziweze kumtetea yule Na ili kufahamu zaidi umuhimu wa kusoma Qurani katika mwezi Ramadhani imepokelewa katika hadithi ya, ya Abdullah الله Mas'ud radhiyallahu anhu asema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man qara'a harfan min kitabillah ataka yasma moja tu katika ki kitabu cha Mwenyezi Mungu falahu bihi hasana atapata kwa kile kwa moja hasana atapata njema moja walhasana bi'ashri amthaliha na ile jema moja itaandikwa kwa kumi kama tulivyotaja katika alifi, ya maanzu katika sahu kisha akabainisha zaidi akaweka wazi akasema la aqul sisemi alif mim ni harufi moja alif lam mim si harufi moja bal alifun harfun alif ni harufi na lam ni harufi nyingine na mimu ni harufi nyingine kwa hivyo hiyo yawajibisha kwa mujibu huo ina maana kwamba yule mjyaji atapata thawabu ngapi Thalathini kwa kusema alif lam mim atapata tabu 30 Asema Sheikh Abdullah Kwa hivyo mpasa Muislam mwenye kufunga kukithirisha kuisoma Qur'ani katika masiku ya Ramadhani na nyusiku zake zilizo zenye baraka na utukufu Hakika kuisoma Qur'ani kwa wingi kukithirisha kuisoma Qur'ani kwa mwe, katika mwezi Ramadhani hasa ni bora ina daraja kuliko nyakati zingine katika miezi minginezo zozote ili apate kujichumia utukufu zama katika mwezi huu wa ramadhani ambao qurani iliyoshuka shuka ndani yake asema na kuisoma qurani katika nyakati za usiku ina daraja bora zaidi ina nguvu zaidi kwa nini fa innalayla kwa sababu nyakati za usiku tanqati'u fihi ash-shawaghi shughuli zinakatika watu hatuna shughuli katika nyakati za usiku tanqati'u fihi ash-shawaghi wa tajtami'u al -himamu. na himma kujua Qur'ani katika nyakati za usiku ala na moyo na ulimi zinakusanyika katika mazingatio katika kuifahamu Qur'ani wallahu musta'an katika nukta hii hii yatuelekeza kuwa katika vyumba yetu vya kulala patakiwa tutenge kona moja tukaweka mshala, tukaweka msahafu pale tukaweka hata nata ndogo hata kama ni stimu ikabote pale saa ndogo hizo watu wengine inapofika katikati nyakati za usiku pale unaposhtuka badala ya kukaa kufikiria mambo ya biashara na mambo ya dunia ushuke pale ukae, uisome Qur'an kwa sababu gani umekatika shughuli katika nyakati za usiku himma inakuwa ni kubwa na moyo unakuwa na ulimi unakusanyika katika mazingatio na hapa pia katika nukta nyingine utakuta kuna haja ya kujua kuisoma Qur'ani ni ajabu umkute mtu kwamba ana miaka mingi na umri mwingi katika katika Uislamu lakini hana hitma hata moja haja wahi kuisoma kusoma Qur'ani akamaliza kwa nini hajasoma Qur'ani akamaliza kwa nini hakuitilia bidii Hakufanya hima ya kuweza kusoma Qur'ani na hii yatakiwa tuizingatie ni sehemu ambayo ni muhimu sana kuizingatia na imethibiti kuwa Jibril alikuwa akifanya murajaa. akifanya huraja anayemtume sallallahu alayhi wasallam akimdurusisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhani na ingelikuwa dhikri tu kule kumtaja Mjisimko tu bila kusoma Qur'ani ni bora basi wangelikuwa ni mwenye kufanya hivyo pamoja bali mtume sallallahu alaihi sallam alikuwa kila mwezi ramadhani akifanyishwa muraja na jibril na mwaka ule aliofia ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa muraja mara mbili hii ni kuonyesha umuhimu wa, wa kusoma qurani sana zaidi katika mwezi wa ramadhani walikuwa wema waliotangulia katika uma huu wanakithirisha kuisoma qurani katika ramadhani na huko wakika wanapokuwa wamefunga wana kama misikitini wanasema nahfazu sawma na wala nagtabu ahada tunahifadhi saumu zetu tunazihifadhi saumu zetu wala hatumsengeni yoyote wakaanu yaqrauna alqur'ana fi salati wa ghayriha walikuwa kisoma qur'ani kwenye swala na mbali na swala alikuwa uthman radhiyallahu anhu yختimu alqur'ana kulla yawmin marra alikuwa uthman radhiyallahu Qur'ani kila siku mara moja. Wakana baadhi as-salafi yakhtimha yakhtimuhu fi qiyam Ramadan. Wengine walikuwa kimaliza katika kisimamo cha tarawih katika mwezi wa Ramadan. Na wengine wakimaliza katika kila nyu siku tatu. Kila usiku nyu tatu wanamaliza. Wa wengine wakimaliza katika kila siku saba. Wa baadhihum fi na wengine katika kila siku الكلؤ الاصعد الاصود بن يزيد النخعي كان ييصوم قران كلا كل اسبوعين ينماليز كلا اسبوعين ينماليز رمضان في الله تعالى عليه يختم القران كل سبع دائما كلا سيكو سبعه اليكو اكمليزه مؤك مزيما اليكو نياده وفي رمضان كل ثلاثه لكن ketika mwezi ramadhanialikuwa kimaliza katika kila siku tatu wa fil ashri alawaqid kull layla lakini ketika usiku usiku za kumi za mwisho za laylatul qadr katika zile nyusu siku 10 za mwisho alikuwa akisitimisha kila usiku anamaliza hitma moja wa akhbaruhum fi dhalika mashhura na habari zao katika hili ni mashuhuri sana hapa kutakuja swali kwamba mtume sallallahu kusoma qurani kwa haraka kuliko siku tatu mtume salla allah asema msisome chini ya siku tatu alimam alhafidh ibn rajab rahimahullah taala asema inma warada an nahy an qiraati alquran fi aqall min thalathin ala almudawa maka tazo ya mtume salla allah alayhi wasallam kusoma qurani kwa haraka kuliko yani chini ya siku tatu amtume amekataza hii makatazo hayo anasema ni iwapo itakuwa ni daima daima dawama kwamba wewe mwaka mzima kila siku moja au siku mbili umemaliza Qur'an kila siku moja siku mbili umemaliza Qur'an hapa ndipo panapo kuingia makatazo lakini yule ambaye anazingatia al-awqatil mufaddala nyakati zilizo na fadla yule mwenye kuchunga nyakati za fadla kama mwezi wa ramadhani wa khususan alayali allati tutlabu fiha laylatul qadri nahasa yakani nyosiku ambazo tunatafuta laylatul qadri au fi alamakin almufaddala au alingia katika sehemu zilizo na kubwa kama vile maka liman dakhalaha min ghairi ahliya kwa yule mwenye kuingia maka kwa wale watu ambao si watu wa makkah yani ameingia katika mani wiki mbili ni mwezi mmoja ataondoka basi zile fadhila za sehemu akifirisha kusali bila idani akakiginisha kusoma Qurani bila mipaka huyu hivi ndivyo inapotakikana fa yustahabbu fiha min tilawati alquran inapendeza zaidi kukithirisha kusoma Qurani kwa wingi iqtinaman lifadlati zamani walmakanah kwa sababu ya kujichumia ghanima ya zama na sehemu zama ni ramadhani sehemu ni makkah wa huwa qawli ahmad wa ishaq wa ghayrihima nani qawli ambao imepokelewa na imam ahmad pia ime imepokelewa kwamba amepitisha kauli hii na ishaq ibn na wengineo katika maimam na kwa pesi Qurani hii tutakiwa tunapoisoma tuisome kwa adabu zake tutakiwa tusome kwa adabu zake imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu asema mtume صلى الله عليه وسلم asema yuqalu li sahibil qur'an ataambiwa mwenye kusoma qur'ani mwenye qur'ani ataambiwa mtukwa qur'ani ataambiwa sipeke yama iqra soma warqa na upande ngazi za peponi warqit huku ukiisoma qur'ani yako kama kumta tartilu fi dunia. soma kwa tartil kama ulivyokuwa kisoma katika dunia. tartil katika bisoma wa Qur'ani ni sampuli nne sampuli ya kwanza ni tahqiq tahqiq ni kusoma pole pole sana zaidi kwa kuhakikisha harufi na maghari sampuli ya pili ni tartib ambayo ni pole pole lakini kidogo sina si namna kama vile kina eh, Abdul Bati ukao na kidogo kisha kuna tadwi tadwir ni kama wanavyosoma mara nyingi maimamu wetu katika sala, hii ni daraja ya tatu kisha kuna hadra kuna kusoma kwa hadra ambayo ni haraka sana hii ni kwa kwa kufanya muraja kwa wale wa sasa daraja iliyopendezwa sana ni daraja ya tartib imekuja na riwaya na hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم bali kwa kwa Qur'ani Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba ataambiwa mwenye Qur'ani siku ya kiyama soma na upande ngazi za peponi waratil na usome kwa tartil kama kunta tartilu fi dunya kama ulivyokuwa kisoma duniani fa inna manzila kwani makazi yako pepo yako mlango wako wa pepo inda akhir ayatin ni pale mwisho wa aya utakaposhirwa kusoma pale mwisho utakapofikia Ndiyo aya yako ya mwisho hapo huo ndio mlango wako Nda the akhir ayat hadithi hii imuelewa na Imam Ahmad na wengineo hadithi hii inayoonyesha adabu moja ya kuisoma Qurani ambayo kwamba ni tartib nayo ni kuisoma <coughs> <Kur 'ani. coughs> kwa kuiipa, haqiyaf, haqiyafi, ukeisoma, kwa kuipa haki yake kila herufi ukaisoma kwa herufi yake na ukaisoma kwa mazingatio na ukaisoma kwa taratibu <coughs> na taratibu inasaidia mtu inamsaidia mtu <coughs> kuweza kuzingatia na kufahamu Qurani na hiyo ndiyo miongoni mwa makasidi malengo ya kuisoma Qurani ukifika katika aya inayozungumzia pepo Umuombe Mwenyezi Mungu akupe pepo lakini utafanya hivyo pale unapozingatia Unapozungumzia aya Unaposoma aya ambayo inazunguzia watu wabaya, umuombe Mwenyezi kwa akulinde nao. Unapo unaposoma aya ambayo e, inakuhimiza katika jambo unamuomba Mwenyezi Mungu katika jambo hilo. Hili utalipata lengo hili pale utakapokuwa unasoma kwa tafsiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Kitab ni yani Qurani anzalnahu ilayka tunukatanshia wewe Muhammad Mubarak ni kitabu chenye baraka ni kitabu wenye baraka mwenye kuisoma anapata baraka kwa wakati wake kwa umri wake ni kitabu chenye baraka liadabbu ayati wapate kuzingatia wale wenye kuisoma aya za Qurani wakati gani wakati wa wanpoisigatia kwa tartini waliyatadhakara ulul albab na wapate kukumbuka waelewe nyakili na akasema mwenye Mungu Subhanahu wa Taala apa hivi wao hawazingatia hii qurani kwa hivyo inampaswa mwenye kuisoma qurani adabu ya kwanza kabisa anayopaswa kuitimiza ni kuisoma kwa hali ya ya tartini ikiwa atapita katika aya ambayo ana, ana katika mambo anayoyataka anayatarajia basi amwombe Mwenyezi Mungu ampe anaposoma katika pahala amepunguza anakuwa ana, ana, ana, ana, ni mwenye kufanya i'tizaa i'tadhara wastaghara anafanya i'tizaar na kuomba msamaha kwa Mwenyezi kwa makosa aliyofanya wa dha marabi ayati rahmatin istabshara wasaal akipitia aya ya rahma ana, anakuwa na bishara na furaha na kuiomba Mwenyezi anapopita katika aya ya adhab taawadha wa ashfaka, anakuwa ni mwenye kuwa na hofu na kumomba Mwenyezi wa amuepushe nayo anapopita katika aya ya tanzi ya, ya kumsifu Mwenyezi Mungu subhisi rabbikal a'la ana msabih subhana rabbikal a'la ana msabihu mwenyezi wa azam na namuadhimisha anapopita katika aya ya dua tabarra wa talab anaomba anakuwa ni mwenye kuomba dua na kunyenyekea kwa kimwenyezi Mungu ama suraatul mufrita ama mtu kuisoma Qurani kwa haraka isiyo isiyo kwaaida au hadd au haddul Qurani kama hadd shairi ama kuinua Qurani kwa njia ya kuigiza wale waimbaji kwa sauti ya wana au ya ya makayamba na kama hivyo faida hulaya ta'amu tadabbur biha. Hii haileti faida yote kwa yule mwenye kuisoma haifai wala haleti khair kwa yule mwenye kusoma. Ila tumetaja kwamba ikiwa ni katika makama ta'lim, katika kisimamo cha ta'lim kuna misomo samplengapi? 4. Sample ya kwanza ni tahfir. Kusoma kwa kuhakikisha kila herufi vizuri zaidi ya pili ni tartil hii ni ufes kidogo kisha kuna kisoma cha cha tatu ambacho ni tajwid kama wanavyosoma imamu wetu katika swala kisha hadr hadr ni haraka kabisa cha hadr kwa wa kufa na katika adabu ambazo anapaswa kujipambana nazo yule mwenye kusoma Qurani ni ikhlasi nia awe anamkusudia Mwenyezi katika kisomo chake na awe katika tahara na awe anamwadhimisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile katika adabu za kusoma Qurani ni kupiga mswaki ili atahirishe mdomo wake unaosoma Qurani njia ya Qurani na pia asikate ya yaani Qurani kwa mazungumzo ya kawaida anazungumza na mtu anasoma Qurani ye, kisha anakata kwa kuzungumza tu mazungumzo ya kawaida isipokuwa na dharura hakika katika watu wanaposoma anapokaa kusoma Qurani na kando yake kuna mtu basi anasoma aya mbili tatu mara ashakata wakumbuka ada habari habari hizo hazina ahamia basi haifai jambo kama hili kwa sababu hiyo ni i'radan alquran bila da. Huko ni kuipuza alquran bila e, bila e, haja ya kufanya hivyo. Katika adabu ya alquran ni asujudu. Katika adabu za alquran ni asujudu pale anapopita katika aya za sajida na haliakuwa yuko katika udhu iwe ni usiku au mchana awe ni mwenye kukuku, kusujudu. Na huko akisema subhana rabbiyal a'la kisha anaomba anaomba dua yake kisha anainyanyuka ana kutoka katika duaa katika sujud bila ya takbir wala kutawsala wa na katika adabu za za, za, za kusoma Qurani ni kusoma kwa kwa sauti pale asipowudhi wa watu ikiwa anasoma anasoma Qurani mskitini, akawa yule yuko pale kando anaudhika sababu msikitini ni pahala watu wengi huyo anataka kusoma yule anataka kufanya dua yule anafanya adhikari, yule anajililia kwa nafsi yake basi ikiwa katika hali hiyo utakuwa wa watu wengine basi tosheka kwa nafsi yako soma kwa taratibu na kwa, na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kudhihirisha kwa sauti kama ilivyopokelewa katika uh, hadithi ya abi saidi bin Kamba Mtume صلى الله عليه alikuwa katika i'tikafu siku moja msikitini akawasikia wakisoma Qur'ani kwa sauti kubwa akawaambia ala inna kullukum munajir rabba fahamuni kwamba kila nyote ninyi kila mmoja anazungumza na Mola wake kila mmoja yuko katika ibada zake falai yudhi'anna ba'dukum ba'd. Basi musyudhi'ana wenyewe ninyi wenye, baadhi ya niko baadhi. La yarfa'anna ba'dukum ala ba'd indil khiraa musinuliane sauti baadhi yenu kwa baadhi e, au pala fi salati au kama alivyosema mtume sallallahu alaihi <coughs> wasallam ta basi itakifunga kifunga, kifunga tu kwamba hadithi ya mwisho katika mlango huu hadithi ya mtume sallallahu semma quran hukta laka au alayka alquran ni hujja yako wewe ama ni hujja dhidi yako. Ima itakutetea ama itakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii yatuonyesha ulazima wa kuifanyia kazi Qur'ani. Tusiwe ni wenye kuifanya ni nyimbo, bali tuwe ni wenye kuathirika nayo na tuwe ni wenye kuitia katika vitendo makatazo yake, amri zake, tuwe ni wenye kutekeleza hii Qur'ani. Vile vile katika mambo ambayo tunatakiwa pia pani, katika mwezi wa Ramadhani ni kufuturishana. Hili lina malipo makubwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapomfuturisha yule mwenye kufunga e, mmoja wao atakapomfuturisha mwingine atapata ajira sawa na yeye huyo hu, aliofunga wala haipungui katika ajira zao chochote. -cho vile vile kwa mwe ni kuweza kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani hayo ni katika baadhi ya mambo ambayo tatakiwa kufikirisha kufanya katika mwezi huu wa Ramadhani inshallah taala katika Allahu wa tena nimekuja kukatisha zangu zangu